Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Holthor feiert Johannesfest, Führungswechsel am Nienburger Bundeswehrstandort und Polizei sucht Fahrradeigentümer. Radio Mittelweser. Lokal für Nienburg und den Landkreis. Nach fast vier Jahren wird es am Nienburger Bundeswehrstandort in Langdamm einen Führungswechsel geben. Heute gibt Oberst Wolfgang Paulig sein Amt offizieller Nachfolger Oberst Joachim Miller über. Miller hat in München studiert, war viele Jahre als Gebirgsartillerist eingesetzt und auch in den Führungsministerien in Bonn und Berlin tätig. Fokus in den nächsten Jahren lege auf der Standortsicherung, so Miller. Der Heimatverein Holthorff lädt am Samstag zum Johannesfest ein. Ab 18 Uhr wird am Voglers Haus zum ersten Mal dieses historische Fest gefeiert. Neben Sonnenwendfeuern wartet Livemusik von Peter Brieber an der Gitarre und Leckeres vom Grill auf die Besucher. Vereinsvorsitzender Clemens Becker freut sich auf einen lockeren Abend. Ja, wir haben keinen richtigen Ablaufplan, wir haben uns gedacht, das lassen wir ganz locker angehen und auf jeden Fall wollen wir grillen und im Hintergrund ein bisschen Gitarrenmusik laufen lassen, dann eben dann äh, den Feuerkörm, ein bisschen Feuer machen und wie gesagt, ein oder andere Kräuter mal reinschmeißen, vielleicht auch rüberspringen. Da schauen wir mal, auf jeden Fall ganz lockere Atmosphäre und keinen festen Ablaufplan. Kürzlich wurde in Nienburg in der kleinen Drakenburger Straße eine Geldbörse aus dem Führerhaus eines Getränke-LKWs entwendet. Möglicherweise wurde von diesem Dieb ein kurz darauf in Tatort näher aufgefundenes blaues 28er Herrenfahrrad der Marke Panther benutzt. Die Polizei Nienburg sucht nunmehr nach dem Eigentümer. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.